Basme limba română. Pantofi roșii. Într-un sat mic locuia o fetiță frumoasă pe nume Karen. Locuia cu mama ei într-o cabană mică. Karen era o fetiță săracă. Nu avea nici măcar pantofi. Mereu purta pantofi de lemn pe care mama ei îi făcea pentru ea. Pantofii erau grei. Iar pe Karen o dureau mereu picioarele La scurt timp, mama lui Karen s-a îmbolnăvit foarte tare Karen își petrecea timpul având grijă de mama ei Odată, în timp ce se întorcea acasă Karen a găsit o pereche de pantofi roșii într-o cutie Cutia se afla pe trotuar Karen s-a îndrăgostit de pantofi roșii și s-a hotărât să ia acasă Dar mama ei nu s-a bucurat când a văzut pantofi roșii Karen, nu trebuie să ridici niciodată ceva de pe drum Poate aparținat cuiva, acesta este furt Probabil că cineva își caută pantofii roșii Atunci ar fi trebuit să fie mai atenți, mamă Cine găsește, păstrează Vai, Karen, nu fi atât de încăpățenată copila mea Știu că suntem săraci și că nu-ți pot cumpăra pantofii noi și lucioși Dar sărăcia nu trebuie să ne împingă să facem lucruri greșite Promitem că nu vei purta niciodată acești pantofi roșii Chiar în era tristă, dar nu putea să-i frângă inima mamei sale Așa că i-a promis că nu va purta niciodată pantofii roșii Timpul trecea, dar chiar nu putea să nu se gândească la pantofii roșii Mama nu înțelege Dacă pantofii ăștia frumoși au fost aruncați în drum, atunci poate că nimeni nu avea nevoie de ei o săptămână mai târziu, mama lui Karen murise din cauza bolii sale. Karen era foarte, foarte tristă, dar a făcut ceva neobișnuit. La înmormântarea mamei sale, Karen a purtat pantofii roșii. Toată lumea prezentă la înmormântare se uita la picioarele lui Karen. Dar lui Karen nu îi păsa. Ea își iubea pantofii. În acel moment, o bătrână trecea pe lângă înmormântare între sura ei. Era o bătrânică simpatică. Când a aflat că o fată tânără a rămas orfană, ea a decis să o adopte pe Carol. Vai, fată dragă! Vino cu mine! Îți voi oferi adăpost și hrană! Trebuie să înveți pentru a fi cineva în viața asta! Oh! Ce ai în picioare? De ce ai purtat la înmormântarea mamei tale? Sunt urâți! dă jos! Nu! Mie-mi plac! Sunt ai mei Vai, copilă, nu fi atât de încăpățânată Îți voi lua eu o pereche bună de pantofi Bătrânica a forțat-o pe Karen să-și scoată pantofii roșii Karen a fost tristă să nu-și mai vadă pantofii roșii Bătrânica nu avea copii O trata pe Karen ca pe fica ei I-a dat o cameră doar a ei și rochii noi Karen a mai primit și o pereche nouă de pantofi, dar aceștia erau albaștri Lui Karen îi lipseau pantofii ei roșii, mereu se gândea la ei De ce nu mă lasă nimeni să port frumoșii mei pantofi roșii? Îi voi purta într-o zi și nimeni nu mă va putea opri Anii treceau, iar Karen a crescut Acum era o tânără și frumoasă domnișoară dar pe măsură ce crescuse și încăpățânarea ei era tot mai mare Karen era un copil dificil Nu voi mânca asta! Vreau orez! Dar am pregătit deja acest prânz delicios Vrei măcar să guști? Nu! Prefer să flămânzesc! Bătrânica o iubea pe Karen și nu voia ca aceasta să se înfometeze. Întotdeauna îi satisfăcea chiar și cele mai absurde cerințe. Timpul trecea. Toate hainele vechi ale lui Karen și pantofii ei albaștri erau acum mici. Bătrânica își dădu seama că trebuie să cumpere haine noi și pantofi pentru Karen. În timp ce intrau într-un magazin pentru a cumpăra pantofi, Karen a zărit o pereche de pantofi roșii strălucitori. Aha! Sunt identici cu cei pe care i-am avut când eram mică! Îi vreau! Oh, oh iar pantofii roșii! Karen, cumpără pe cei pe care îi vei purta mereu! Dacă trebuie să mergem la un mormântare, nu poți purta pantofi roșii la un mormântare! Este lipsă de respect! Am puțini bani! Nu-ți pot cumpăra două perechi de pantofi! Și va trebui să le întoarcem pe jos acasă! Mă dor picioarele acum! Nu pot merge! Dar Karen era foarte fericită să-și vadă pantofii roșii Nu a ascultat niciun cuvânt Nu-mi pasă! Îmi plac și i vreau! Dacă nu-i cumperi pentru mine, atunci voi merge de sculță pentru tot restul vieții mele ah, Nu fi așa încăpățănată, copila mea! Asta te va costa într-o bună zi Dar Karen nu a ascultat Bătrânica trebuia să cumpere pantofii roșii de asemenea, a cumpărat o pereche de pantofi negri pentru Karen. Bătrânica nu avea bani acum și trebuia să meargă pe jos acasă. Pe tot drumul, bătrânica se încovoia de durere. Dar Karen a să, Ea se învârtea ca vântul, râzând și cântând, fără să acorde atenție durerii de picioare a bătrânei. În ziua următoare, bătrâna trebuia să meargă la o înmormântare. Karen, trebuie să mergem la o înmormântare în oraș. Vino cu mine! Dar nu purta acei pantofi roșii. E lipsă de respect. Karen a mers la ea în cameră și s-a uitat la pantofii negri, apoi la cei roșii și i-a purtat. Și-a ascuns picioarele sub fustă ca bătrânica să nu vadă pantofii roșii. Pe toată durata înmormântării, oamenii se tot uitau la picioarele lui Karen. Au fost bârfe despre fata care nu i-a respectat pe cei morți Cineva i-a spus bătrânei despre ceea ce s-a întâmplat Bătrâna era acum furioasă A luat-o pe chiar îndemână și au plecat de la înmormântare oh, Copilă încăpățânată, ce ai făcut? Te-am rugat să nu porți acei pantofi aici De ce nu asculți niciodată? Dar aceștia sunt pantofii mei Îi voi purta când vreau eu un soldat bătrân care trecea, privea tot. În timp ce bătrânica și Karen se îndreptau spre trăsură, el a venit la Karen, a îngenuncheat și le-a șoptit pantofilor. Fiți încăpățânați, ca stăpâna voastră, și stați pe atât de repede cum dansați! Apoi soldatul a atins picioarele lui Karen. Au, oh, domnule, vă rog să vă ridicați. Ce faceți? Oh, îți admiram doar superbii pantofi roșii de dans. Trebuie să fii o dansatoare extraordinară! Karen era mulțumită. Voia să arate soldatului că, într-adevăr, era o dansatoare strălucită. A început să danseze câțiva pași înainte de a se urca într-rasură cu bătrânica. Dar! Oh, oh! De ce nu mă pot opri din dans? De ce nu se opresc picioarele mele? Ce se întâmplă cu mine? Oh, Karen, ce faci? Vină înapoi! Dar Karen era deja departe în fața trăsurii Pantofii roșii nu o mai ascultau deloc Erau încăpățânați Au dus-o pe Karen în pădure și la munte Au dansat în continuu Pe Karen o dureau acum picioarele O durea și spatele de la atâta dans Nu putea să doarmă sau să mai mănânce Îi era dor de casă și de patul ei Dar mai mult îi era dor de bătrânică dar pantofii nu se opreau, Continua în pas de dans, zi și noapte. Ah, oh, cineva să mă ajute! Sunt obosită! Dar nimeni nu putea să îi vină în ajutor. Karen era acum speriată. Pantofii o duceau spre tufele cu spini și pe Karen o dureau picioarele îngrozitor. Într-un final, Karen a reușit să-și dea jos pantofii roșii. Pantofii nu mai erau pe picioarele ei, însă continuau să danseze. Picioarele lui Karen erau rupte. Nu putea să stea fără ajutorul unui băț. Oh, mă dor, picioarele! Vreau să merg acasă! Karen a reușit cumva să ajungă acasă și pantofii roșii o urmăreau. Bătrânica s-a bucurat să o vadă pe Karen. I-a dat mâncare și a reușit să o facă să se odihnească. În ziua următoare, Karen voia să meargă la piață. Dar când a deschis ușa, a găsit pantofii roșii chiar în pragul ușii Dansau și o obreau pe Karen să părăsească casa Bătrânica și Karen au fost surprinse să vadă acei pantofi care dansau Karen își dădu seama repede că totul era din vina ei N-ar fi trebuit să fiu atât de încăpățânată toată viața mea Am fost la fel de încăpățânată ca și pantofii roșii Nu-mi pot părăsi casa... Nu pot merge la școală sau la piață? Nu pot merge nicăieri! Îmi pare atât de rău! Ce fac acum? Oh dragă! De ce nu te rogi ca pantofii magici să dispară? Dacă-ți pară rău pentru comportamentul tău, vei primi răspuns la rugăciunea ta! Karen a început să se roage și să se roage zi și noapte. Când ce-a deschis ochii, a fost surprinsă să vadă pe bătrânul soldat din sat Stând în fața ei <gătă> Copilă, mă bucur că ți-ai învățat lecția Așa cum ai lăsat în urmă încăpățânarea ta Tot așa trebuie și pantofii Rostind aceste cuvinte, soldatul și pantofii roșii au dispărut Karen și bătrânica erau acum fericite și liniștite Karen a decis să studieze din greu și să nu mai lase pantofii roșii să intre în viața ei din nou Nu fiți încăpățânați, copii! Vă va costa într-o bună zi!